Наследственост Хората в света се раждат със свои способности, които са плотна особена човешка енергия. Ако вашите деди са живели разумно, ако 5-10 поколения са живели един разумен живот и ти като техен наследник ще носиш техните дарби, някои от тези дарби ще се проявят. И доброто не може да се внесе отвън. Ти се раждаш с възможностите за доброто, но то отпосле се придобива. Ти се раждаш само с възможностите за доброто. Ти се раждаш само с възможностите за знанието, които трябва да придобиеш. Някои се раждат с наследствени черти. Например, казват, че някои се раждат музиканти. Не се раждат музиканти, но се раждат с възможности. Всеки един музикант трябва да се учи, за да стане музикант. Той трябва да има среда, която да го поддържа. Ако този музикант няма музикална среда, той не може да се прояви. Най-първо трябва да се родят мислите на вашия син, преди да се роди синът ви. Трябва да се родят неговите мисли във вашия ум. Преди да се роди дъщерята ви, трябва да се родят нейните чувства във Вашето сърце. Преди да се родят те, трябва да се родят техните постъпки във Вашето сърце. Тогава те могат да имат унаследяване. То е много важен въпрос. След като се роди детето, после не може да му се придаде нищо. Преди да се е родило, много работи може да внесете в него. След като се роди, може само да развиете онова, което то носи. Ако желае и знае как, майката може да създаде гениален син, а също тя може да създаде и един глупец. Ако в бременността си майката се тревожи много, тя не може да създаде от него никакъв гений. Докато е бременна, майката трябва да се занимава с най-хубавите работи. С музика, с изкуство, с наука, с духовен живот, с идейни неща. И когато синът се роди, той ще носи в себе си и тези таланти и дарби, които майката е вложила в него. Бременната жена трябва да се постави при най-добри условия. Не се ли постави при такива условия, тя ще роди плевели? В бременното си състояние тя е крайно чувствителна. Следователно, не я ли поставят при съответни условия, ще усъкътят за родиша й. Старите гърци са знаели това и са го спазвали. Когато някоя жена от тях била бременна, те са я поставили при най-хубава обстановка, при най-добри условия, окръжавали са я с най-хубави картини, давали са ѝ да чете най-хубави книги и по този начин са въздействали в добър смисъл, давали са добър подтик. Затова виждаме между гърците толкова красиви типове. Особено такива са били старите, класическите типове. Това показва, че великите хора на миналото са имали права идея в това отношение. Не е въпросът да се пеят тъжни песни на бременната жена, но най-хубави песни, най-хубава музика, картините също така да бъдат най-художествени. Ако едно дете се роди при такива условия, то ще има добри заложби в себе си. Сега ние вървим по закона на наследствеността. Ако има такива условия, няма да се родят гении, но поне ще има по-добри съчетания в живота на тия деца, защото и без това в природата има доста големи мъчнотии, които трябва да се преодолеят. Бащите са слаби да предадат гениалността си на своите синове. Майките могат да предадат повече неща на синовете си, отколкото бащите.